Почує її плач Галайда, і подасться з ватагою недеями, і ходитиме від села до села, полишаючи за собою чорні демарі на місці панських дворів. Тарани проб'ють останній мур, і озлоблені довгою облогою шляхецькі бузувіри ринуть з переможним криком і зімкнуть дві сотні русинських ратників, що обороняли вали. А кілька отруків з Ивашкової охорони чекатимуть на поготові в дитинці – і ждатимуть, поки впаде кована залізом дубова брама замку. Уже не буде в них ні стріл, ні пороху, ані смоли, тільки бойові молоти і мечі. Брама впаде, і наперед вийде ставний вусатий парубок, який не вмітиме орудувати мечем. Він пошпурить меч і схопить молот, і битиме ним по шоломах з дикою люттю. Востаннє мститиме за краківські кривди, за львівський сором, за віру православну, За землю руську, за Орисю і за своє життя. І не доступиться ніхто до нього, Вороги десятками падатимуть на брук, Поки не обступлять його тісним колом І піднімуть на списи. І згадається йому в останню мить Лише замерзлий стир, Стебла жухлого очерету над снігом, і постать у білому кожушку і гарячій шалевій хустині з довгими тороками. І зникне дорога постать назавжди у чорному мареві. А важко прислужить Шрогатинський, загине останнім. На самому вершечку вежі біля сніжно-білого стягу з золотим левом. А потім, за бродами, Осташко і Орися нас старця Гаврила що втратив окою руку під Грюйнвальдом, і двох сліпців, яким вибрали очі хрестоносці, і Коломенського діда, котрий за князя Дмитрія віддав обидві руки на Куликовому полі. І підуть разом, то мовчки, то співаючи, у далекі північні землі, куди не сягнув мор, і в Смоленську віддасть Осташко Ігуменові свій літопис. А за Орисею Пропаде слід, та хто зна, може її правнук стане Кобзарем, і вістуватиме він грізні походи козаків, які втоплять у гнилому болоті католицьку чуму. Бо прийде час, і в цьому замку, який нині стане руїною, народиться Орел Зіновій на прозвище Хмель, і назове його народ Богом Даним. І на тому самому шпилі, де стоїть у цю миті важко корогатинський, Водрузить він малиновий звитяжний стяг. Буде. Сурми розкраяли, розбили тишу. Білий кінь стрепенувся. У білого коня здибилась грива. Кінь підвів голову до багряної смужки обрію і вдарив копитами. Захрустіла жорстка трава, посипалися голки з сосун. Білий кінь мчав по вороняцькому хребту і стогоніла, стужавіла земля. Кришився світанок, кришилася криця надруски, рожеві дими з гаварецьких печей струмували в небо, ламалися мечі і падали долу, щоб потім стати червоним піском, лилася кров, з якої колись зарясніють китягами кущі калини. Кінь галопував на схід. Крізь дні і ночі і віки білий неосідлений кінь на гарячому крузі сонця. Львів Олесько, 1974-1976